Jamen, jeg kan altså bedstige Duften af harpiks, for det har duftet før. Forstår du det? Velkommen til Duften af Harpix. Det her afsnit det er lavet i samarbejde med BoopBeat og Niklas. Vi har jo lyttet og lyttet og lyttet til vores ører, nærmest er ved at falde af. Og vi har også læst. Og jeg tænker, du har nogle gode udbaneture, hvor du har haft god tid til at lytte. Ja, jeg har ikke læst så meget, men jeg har lyttet. Dem vil jeg gerne hoppe med på. Jeg slog mig lidt over øh, Jesper Buk og hans øh, første bog, øh, Kick-Ass. Øh, som jeg jo fandt ud af øh, på mange punkter, mindede lidt om øh, den gang, jeg forsøgte mig i, i verden med en, øh, en øh, toybrand-app, øh, som skulle lede frem til, til ja, dit yndlingsmærke i, øh, i en ukendt by, øh, og fandt jo også hurtigt ud af... Øh, hvad det krævede at komme helt op. Og det, det må jeg bare sige, det har Jesper Buch. Øh, det havde jeg ikke øh, dengang. Og jeg havde måske ah, heller ikke okay. tid til det øh, ved siden af håndbold. Men øh, utrolig spændende. Og ja, kunne drage lidt paralleller øh, mellem øh, dengang, jeg var i gang med det. Og så, øh, og så, da han også var i gang med det. Men øh, to vidt forskellige verdener. Og jeg tænker også, at han kom ud med et lidt større overskud, end, end jeg gjorde. Ja. <laughs> og altså, jeg er jo bare en blandt. Ja, over 200.000 bøger, der ligger inde på BookBeat, øh, hvor man selvfølgelig kan gå ind og høre dem. Og man kan jo faktisk øh, nu få seks uger gra ugers gratis øh, lyt og læs på, øh, på BookBeat, hvis man bruger koden Harpix. Vi skal nok lige læ lægge et link ned i episodebeskrivelsen også. Og jeg har blandt andet lyttet til øh, den bog, der hedder Nikolaj, som handler om Nikolaj Jacobsen. Jeg har også lyttet til Yes Man. <laughs> den, kan du, den kan du godt ud den hvem der skrevet den, ikke? Ja, det kan ikke være andre end Jesper hans, ham selv. Den, den, den største ja -fyr, jeg længe har spillet sammen med i på. Nødesborg. Ja, lige præcis. Og, og ja, den handler om hele hans karriere, og jeg har snakket om den før i, i, for, i forbindelse med BookBeat, men altså, der er altså rigtig mange gode historier, og man får et rigtig fint indblik i, i hans karriere og hans personlighed også i virkeligheden. Og så har det lidt sammenhæng med det her afsnit. Jeg vil ikke sige, hvorfor, det kan man jo lytte, når afsnittet går i gang. Så øh, gør brug af den der kode, HAPIX, ind på bookbeat.dk, så er der altså 6 uger gratis øh, lyt og læs. Nu skal vi i gang, Niklas. Det skal vi. Med andet afsnit. Og vi starter med en quiz. <laughs> Det glæder <jeg> mig til. <laughs> Det er perfekt. <laughs> der <Dig> er jeg god. <laughs> yes, god lyttelyst. Godt. Øh, Niklas, du vinder OL i 2016 i Rio i Brasilien Og Josefine, du vinder OL i 2004 i Athen i Grækenland. Ja. Det er sådan de tørre facts, kan man sige. Og for at springe ind i den her snak om lidt OL eller lidt landshold, så har vi altså lige en OL-quiz. Og vi gør sådan, Josefine, at vi har et indgangsspørgsmål, som vi begge to skal svare på. Mm. Den, der svarer rigtigt, får lov at vælge hvilket spørgsmål, øh, man vil svare på først. Og vi kører det sådan, at det er ABBA-model. Det kommer vi til, når vi kommer hen til de fire spørgsmål, der er. Øh, men indgangspørgsmålet, det er... Det Hvornår var håndbold første gang med til OL? Altså, i hvilket år var håndbold første gang med som disciplin til et olympiske lege? Den yngste svar først. Sådan hørte jeg det. Okay. Mm. og man må ikke bare man må ikke bare svar over eller under man skal give et årstal som øh, det kan jo det godt være det helt heller. Vi skal tilbage, hvornår der har været OL? Ja, det, det er jo lige meget. Altså, det, er jo, øh, det er jo bare hvem der kommer nærmest. Ja. Men det er ikke hvornår det første OL blev afholdt. Det var ligesom hvornår det første ja håndbold for første gang var med. Ja men øh... ja, det ved jeg man ikke. Bare kom med øh... det Niklas. Vi, vi... Skal vi, kan, vi få et, kan vi få et hint? Kan, kan vi få et hint? Altså, Jamen jeg det... ved jo ikke, om markhåndbold var en del af ordet programmet. Nej, men vi kan jo prøve at snakke lidt ind i, hvornår starter markhåndbold i forhold til Halhornbold. Jeg ja, starter? det Nej, det er jo også det, hvornår... Jeg, jeg siger 1950, det er jo også helt ligegyldigt, det er jo bare, hvem der skal starte. Ja, <laughs> ja. ja. Nå, men det kunne da være interessant nok at prøve Jamen, så... at... Jeg siger 1936. Og øh, hvorfor gør du det, Jusfine? Det var lige det, jeg også tænkte på Det er fordi, at det er øh, Det var bare lige det OL, der slog mig lige nu Fordi der er alt det her med øh, OL, der er blevet udsat Og sådan noget, øh, Og det var det der OL, der var så vanvittigt med i, Var det ikke i virkeligheden i Berlin? No. Eller, ja, med Nazi Tyskland og alt det her Siger jeg, som om jeg ved det Jamen det mener jeg, det var øh, Men ja, det er mit ja. gæt Men ja, det kan også godt være, at det er meget senere Jamen, Prøv at høre, det rigtige svar det er øh, I Berlin 1936 Sådan det var spot on, okay. altså. Det var derfor, du var væk øh, fra kameraet. Ja, jeg var lige i gang med at Google. lige tjekke <laughs> ja, jeg skulle lige skrive til Rikkskov. Der var Google der. <laughs> ja, ja, ja. Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Øh, og det er Tyskland, der vinder det faktisk. Øh, det er håndbold-OL øh, der. Okay. Øh, det bliver afholdt i Tyskland, og Tyskland vinder det også. Men okay. altså, de første sådan påviste olympiske lege, de blev afholdt i 776, før vores tidsregning. Ja. Øh, det er jo selvfølgelig tilbage i det gamle Grækenland. Øh, og så er det første, sådan, at vi... Altså, kan man sige, officielle OL, der ligesom bliver taget initiativ til, at nu skal det blive en officiel ting, det er i 1896. Ja, i Athen er yes, også, og, det er også. Er også, og det er også i Athen, ligesom ja. I vinder i Athen, lige præcis. Så det er ligesom i Grækenland, at det bliver, det bliver afholdt. Mottoet for vores var, welcome home. Åh, oh, ah, ja, ja, ja. ja, ja. Yes. dengang, der, der kan jeg bare sige, der var det kun mænd, der deltog, altså ja. i 1896. Ja. 250 mænd øh, fra 14 lande og de stillede op i ni forskellige idrætsgren. Ja, der var noget med noget tovtrækning, tror jeg faktisk. Altså også en stærk <laughs> det, disciplin. <laughs> det, det har garanteret været en disciplin, som har været med udover over løber og et eller andet. Jeg tror ja. også, der har måske været noget... Noget kast. Det, der har været noget, ja, sikkert. Ja, noget, og noget heste ved løb øh, med, med vogn eller sådan et eller andet. Um, sikkert. Det, det må I ikke hænge mig op på. Men altså kun 14 lande og kun ni idrætsgren, og så kun mænd. Er de andre spørgsmål lige så svære, eller hvad? Nej, det finder vi ud af. Mm. Det her det skal være så, så svært som muligt Du ja. ved at det er sådan et Man kaster bare et tal efter det. Men der er fire kategorier fine, Og det bliver sådan At du får lov at vælge nu det første yes. øh, Så du får lige så lov at sige, Okay det der det vil jeg gerne Så får Niklas så at svare Eller vælge to Og så får du det sidste Så der er sådan en lille smule taktik I den her model her Men øh, det er de fire kategorier ja, okay. Får de to, to <laughs> lette Får mm. den svært så til sidst Ja det kommer an på Hvis man tænker man De fire kategorier Det er i hvert fald De herrer, De damer Hvem er jeg et? Hvem er jeg to? Okay. Jamen jeg starter med de her de her. Ja. Yes. Det her spørgsmål, det går tilbage til OL 2016. Og nu skal man lige spidsøge. Du skal nævne 13 af de 14 spillere, der var med i herretruppen i OL 2016. Du har 16 gæt. Okay. Det vil sige, Du har 16 gæt til at nævne 13 af de 14, der var med. Okay. Altså på det danske hold? På det danske herrelandshold ja. i 2016. Okay. Og jeg skal lige finde, skal der finde holdet en, frem. Men der var jo også nogen, der var uden for truppen. Ja, men dem, de tæller ikke med. Okay. Okay, så... så altså han... som, var, som var med? Ja, ja, Hans for eksempel. Okay. <laughs> det, det vidste du godt. <laughs> okay, okay. Jamen, jeg prøver... kommer til at tale den her kvids med længder. Vi prøver, vi prøver. Altså det er jo ikke mere end fem år siden, at vi spillede, og det er jo lidt mere end fem år siden, at Josefine spillede hende. Så jeg skulle have valgt de damer, når jeg siger. Ej, det var øh, jo meget taktisk klogt jeg, Det var nemlig taktisk klogt ikke? Er vi klar? Ja, jeg er klar. Jeg siger Niklas Landin. Korrekt. Jannik Green. Korrekt. Kasper U Mortensen Ja. Korrekt. Ja. Øh, Mikkel Hansen. Korrekt. Mas Mensa Det er også rigtigt Quizmaster, rigtige... hvorfor, hvorfor 13? Det er, det er noget, jeg har bestemt Okay Du skal øh... altid spørge, du, hvorfor det? Hvorfor Det Det er noget, jeg har Hvor bestemt Hvor mange har jeg? Man skal jo have. Det var fem rigtige på fem bud Okay, så siger jeg Rasmus Lauke Det kan også være, Niklas, så du kan, du kan huske at sige fra eller til Ja, det kan jeg sagtens Jeg siger Rasmus Lauke jeg siger Morten Olsen. Ja. Så siger jeg yes. Kasper Søndergaard. Ja, det er rigtigt. Og så siger jeg faktisk... Har oh, den er sat... Mads Christiansen siger jeg faktisk? Ah, satans <laughs> Det er rigtigt. Og så siger jeg selvfølgelig Lasse Svand. Det er rigtigt, så er du oppe på 10. Så skal jeg have tre mere. Jebba. Nej, du skal have 4. Ja. Nej, for jeg skal kun Ej, have 13 13 er 14 Ja, men vi kan lige så godt gå efter alle sammen Jamen, ja, ja, jeg, siger, at øh, jeg siger jeg Jesper Nødesbo Det er korrekt Så siger jeg Åh, oh, stregspillere, det er Jeg har 16 gæt Siger I Du har 16 gæt, og du har brugt 11 gæt indtil videre Og du har 11 rigtige Hvorfor have hun sig... 16 gæt, når hun skal gætte 14? Det skal du ikke kun dig om, Niklas Du, okay. skal, bare du skal kun et... gætte 13 så, så, så siger jeg faktisk Du mangler stadig øh, to Ja. Øh... Ej, det er godt det her. Hen Henrik, Henrik Toft? Ah, <laughs> Toft. <særlig> <laughs> Og René Toft? Det er rigtigt, begge to. Og den sidste? Det må så være en. Det er en bagspiller, jeg mangler, er det ikke? Jo, det kan vi godt kalde jo. ham. Er det, er det en bagspiller? Ja. S Hvorfor ja? <laughs> det kan du tænke over, når vi får svaret. Jamen det er, hvad hedder han, Michael Damgo? Det er rigtigt. Men øh, eller, har du overhovedet nævnt Mødgaard? Nej, han Nej. er ikke nævnt. Men han er også med. Så er der en, der kommer ind og ud, eller hvad? Ja, så er der faktisk en for meget her. Ja, ja det er det. Så, så er det Mikael Damgaard, der er for meget, ja. så er det ikke? Nej, Damgaard. Lindberg, han, Lindberg han er reserve. Ja. Jamen, Damgaard var sgu der med. Jeg har kun, nævnt, han, øh... jeg har kun nævnt to fløje. Æm... Jamen, det skal du heller ikke nævne flere. Nej, præcis. Nej, det, det var det alenebær, han var med som reserve. Ja, nemlig. På, nemlig. Ja. Jamen, ifølge den her, så er Møllegård i hvert fald med. Og, ja, det, var. Øh, det, er, og ja. det er Damgaard også. Men har han siddet så, øh, over nogle kampe eller et eller andet? Nej. Yeah. Ja, men jeg ved ikke, om det i virkeligheden har været sådan, at det så har været 15 spillere, der har været med, og en reserve, og ikke 14. Nej, det har det ikke. Fordi nej, nej. Det, var det er 14 og, og Nenbær. Ja, for det var 15, da vi spillede, og så blev det sat ned til 14. 5, 6, 7. 8, 9, Ej, det, er jo, det er jo meget unødigt. 13 14. Jeg har 14 på den her uden mølkeov. Men der står Lauke for eksempel ikke på. Var han ikke med? Nej, sagde du Lauke? Ja. Nå, Nej, måske. så er det han, han er ikke med. Han var min forkerte. Den var forkert, ja. Ja, okay. Men du har stadig ikke du har stadig ikke det er derfor, det, giver, det er derfor vi har en for meget. Ja, det er derfor det okay. okay. har forskel. Ja, jeg... øhm, ja. ja, du ja. har du, du har fuld point. Jeg, jeg håber at du tager den med, <laughs> med, med damerne. De herre, de de damer. Og Lauke, han var ikke med, men du har alligevel fået, du har alligevel fået øh, 13 rigtige på, hvad blev det så, på 14 gæt, ikke? Det var fint nok. Så det var perfekt, og du fik vel egentlig også de sidste rigtige. Fik du ikke den sidste med også, øh, med Møllegård der? Jo, jo. Jo, Vi skal bare lige tørre lidt mere salt i såret. Ja. her. <laughs> okay, ja. jeg tager... der er de damer. Hvem er jeg, et? Hvem er jeg, to? Hvem er jeg, et? Hvem er jeg, du et? Du er ikke Altså hvis det er det samme med jeres ja. trup, så kan jeg jo ikke jeg kan jo ikke Nej, ned det, det kan du sgu nok ikke. Det, det er kedeligt at sige, men øh, ja. Nej, men øh, den kommer her, Niklas. Jeg er født i 1977 i Horsens. Jeg har spillet 233 landskampe, og jeg er 1,81 meter høj. Jeg har spillet i Horsens, Ica Sporting. Aarhus SK og sluttede karrieren i FCK og jeg vandt OL guld i 2004. Og jeg vil gerne hjælpe, jeg vil gerne hjælpe til at sige at det er en øh, ja, selvfølgelig, at det en kvindelig landsholdsspiller som vandt OL Loo, i 2004, ikke? Kun i 2004. Jeg vandt OL guld i 2004, for der var Josfine jo også med, ikke? Ja, men så så siger Karin Mortensen, fordi Uh, fordi at jeg mener, at hun sluttede af i FCK, og hun spillede også lang tid i Kast, og hun har utrolig mange danskamp, og det er der ikke særlig mange, der har. Men det er også, det er også korrekt. Men Karen har ikke spillet i FCK. Karen har, har spillet i FIF. Nå, det er fordi, at det, den blander det sammen med FIF. Men det er rigtigt, det, det må ja. være Karen. Nej, det, det er Game Master, det, det er min fejl. Fordi nu du fortalte jo faktisk okay? historien i starten af det Bare du fik et Præcis. Det er rigtigt nok, det var Karin, Karin Mortensen. Så selvom jeg har stillet spørgsmål forkert, så kunne Niklas godt svare rigtigt. Men jeg, blev lige, jeg vil faktisk sige, at lige med de landskamp der, der var jeg ude i, i noget helt andet. Der var jeg ude i noget Anette Hoffmann eller sådan noget, men, ah. men jeg tænkte alligevel 77, ah, ja, at hun Ja, noget eller ja. Ja. ja. Men prøv lige at fortælle, det er jo så fordi FCK, og så... Så bliver det til FIF, øh, da FCK ligesom går ud? Jamen, det var FIFs licens, man spillede på i FCK, og så... Øh, ah, okay. Så den, den havde FCK leget, og så ja. trak de sig ud, og så blev det FIF, og nu har København håndbold købt licensen. Så det er dem, der spiller på den. Godt, godt. Det er mig. Der står faktisk også øh, FCK slash FIF, ja. så øh, ja. det var min fejl. Men FIF var øh, vel også ved at gå konkurs inden FCK Ja, ja. dem? Ja, ja, ja. ja. Om no, ikke desto ]igt. mindre, så starter den 1-1, så nu er faktisk på dig, Niklas. Igen? Du skal, du, ja, du skal vælge. Men øh, altså, presbolten er jo hele tiden med på mig. <laughs> Hvem er jeg, to eller de damer? Hvem er jeg, to? Ej. Jeg er født i 1980 i Herning. Jeg måler en meter og 99 cm. Jeg har spillet i blandt andet Tvis, Holstebro og Kolding og vandt OL-guld i 2016. Brian Brian Brian Brian. <laughs> jeg tror du var fuldstændig ret. Øh, ved du hvem det er, Josfine? Nej. Når Niklas han nu siger Brian. Nej, det var godt jeg ikke fik det spørgsmål. Det er Jesper Nødesbo. Er det, det er nød, Ja, det er selvfølgelig Nøde Ja. Jesper Brian Nødesbo, Klart. lige præcis. Jesper Brian, det er rigtigt. Ja. Godt, godt. Der er nogle gode kombinationer. Lars Troels Jørgensen, den er også sådan. <laughs> <laughs> den er også lidt sød. <laughs> ja. Ja. Det ligner jo godt, at det kunne blive en det her. Så skal jeg altså lige til at finde, finde tilbage til mit straffekastspørgsmål. For Fordi så går vi i straffekast. Men nu skal vi lige se, vi... Oh, no, Nu skal jeg først lige. Fordi vi har jo selvfølgelig de, de, de damer. Og ja. øh, nu håber jeg i hvert fald, at jeg har mine ting korrekt her. Men du skal nævne 13 af de 15 spillere i dametruppen ja. fra OL 2004. Du har 17... Det var godt. 17 gæt. <laughs> <Er du sindssygt? laughs> det var godt, du ikke likte den. Okay. Yes. Jamen, øhm, en Daggaard. Lige et år, jeg vil ikke at skrive med her. Men jeg kan godt tælle for dig. Men jeg kan slet ikke sige, om det er rigtigt. Eller du for. aner ikke, om det er rigtigt. <laughs> det er korrekt. Ligne Daggaard, det er rigtigt. Det var forkert. Henriette, Henriette Mikkelsen. Øh, det er rigtigt. To venstrefløje. Ja det, det var, ja, det. hun kunne også være kommet på mit øh, legendehold. Ja, det, det var... Øh, Øh, Katrine Frulund. Det er korrekt. Lavet 15 i finalen. Oh. Øh, øh, Rik Skov. Det er korrekt. Lotte Kjærskov. Korrekt. Mm -hmm. Christine Andersen. Det er sikkert også rigtigt. <laughs> Rikke Hørlykke. Jeg skal lige, jeg skal lige Ved du det ikke? Undskyld. Christine, jo, jo, det er fordi, jeg skal lige... De står ikke i alfabetets række for det her. Mm. Øh, Christine Andersen er korrekt, og så sagde du øh, Hørlykke. Ja. Den er også rigtig, fordi det sagde... Øh... Det snakkede vi med øh, Rikke. Ja, med Rikke om, ja. At hun blev sorteret fra. Ja, i 2000. Men hun var med Nå, i var 2000. det i 2000? Ja, nej, nej, hun var med i 2004, ja. Hun blev sorteret fra lige ja. inden 2000. Ja. Nå, Rikke var rigtigt. Ikke sandt? Jo, men det kan være, hun står med, hedder hun Jørgensen også? Ja. Præcis. Den er god. Nu har du gættet syv. Ja, hvor mange skal Correct. jeg have? Øh, du, du skal have 13 ja. så... oh, Du skal du... lige til at ændre det der Nej, nej, nej, nej, nej, nej på 17 get. Jeg tror, I, får, på get. I skal nok få dem alle sammen tror jeg. Så er det Mette Vestergaard Det er korrekt Trine Jensen Det er rigtigt Så er der Marcel Eller Nielsen. Ja. Der Nielsen Det er rigtigt, Josefine Treje Det er ja. 10 ud af 10, rigtigt Så er der Karen Brødskov Karen Brødskov Hun er lige at finde der Jamen så har du allerede så... Camilla Thomsen den havde du så er aldrig rigtigt. gættet. Nå, øhm, det er hende, der var inde i FCK. Ikke? Jo. Nå, så er der Ka Karl Mortensen. Men jeg tror ikke, jeg var kommet på navnet. Nej, tror jeg heller ikke. Men, men jeg havde så valgt at nævne de to målmænd, som jeg allerede har snakket om, og så var jeg på 13. Rikke Smidt. Det er rigtigt med Rikke Smidt også. Og, og det er rigtigt med Karl Mortensen. Ja, og den sidste, det er Louise Bager, for vi havde faktisk tre målmænd med. Louise no Nørgaard. Ja. Okay, okay. Jamen altså, det ja. var du heldig, Niklas. Ja, det var godt, du fik den. Jamen så skal vi jo til, så bliver den 2-2. Ja. Var du alene på højre fløj? Ja, det var jeg. Ja, og så Trine måske? Ja, ja Trine var, var ligesom, det var jeg både til det og så til EM i Danmark. Der var ikke så mange at vælge imellem. Jeg tror ikke, det var, fordi jeg var specielt god, men der var bare ikke så mange. Så, ja, så kunne Trine, Trine kunne tage den en gang imellem. Ja, og straffekastet her, det er jo, øh, det, det bærer faktisk også tilbage til Athen 2004. Øh, nu sagde jeg i, øh, i starten, da vi lige bare snakkede helt kort at der var 14 deltagende lande tilbage i 1896. Men hvor mange deltagende lande var der så i Athen 2004? Er det, er Det, uh... det er straffekastet. Okay. Altså, I har været så lige, så, øh, men, men der er jo ikke nogen af jer, der kan nøjes med urgjort. det ved jeg jo. Så derfor så bliver det simpelthen lige så Når I nu har været så lige, så, så bliver det et, et, et, et Hvad kan man sige et tilfældigt Hvor mange spørgsmål. deltagerlande Der var i 2004 Yes Det skulle svært øhm, Mange Ja, den startede du bare på ja. vi, vi, kan, vi kan også spørge Hvor mange af deltagere Der var Jamen det ved jeg Altså hvor mange udøvere der var Jamen, den vil jeg, har du lige googlet det? Den vil jeg hellere have Ja, så tager du den ja, øh, 10.625 er mit bud <laughs> Undskyld Det ved du simpelthen sådan Ja, for det har jeg nemlig brugt i en quiz en gang Så derfor no, okay, ved jeg at det, okay, okay, okay. Er sådan cirka, det er sådan cirka 10.000 deltagere, der var på det tidspunkt Det er godt være, at det er mere nu Men på det tidspunkt hed det, det cirka altså, 10.000 Så de tal, jeg kan finde øh, Fra 2004 Der er det 11.000 og 99. Okay, okay. Men altså, nu fik Niklas så ikke lov at svare. Nej, men han havde svaret. <laughs> Æ, nej, men, men jeg tror også, jeg havde svaret mindre end 10.000. <laughs> ja. Nå, men vi skal jo have afgjort den her på en eller anden måde. Men... Øh, skal jeg finde et, et tredje straffekast eller hvad, eller skal vi bare gå tilbage til deltagerlandene? Jamen, lad os da tage deltagerlandene, Skal vi ikke bare gøre det? Ja, lad os prøve at se. Øh, så må vi se, om, øh, om det er korrekt, det der så står her. Der er, det, det er meget specielt med OL. Der er alle mulige forskellige fakts om alt muligt øh, på mange forskellige steder. Men jeg er altså inde på, på Faktalink.dk, som jeg tænker, yeah. burde <laughs> det være god nok, fordi det er bibliotekernes og så videre, ikke? Men øhm, jamen, hvad siger vi i forhold til deltager? Ja, jeg har lige et hurtigt spørgsmål. Er, er et deltagerland land, altså et land, der har et flag, eller er det et sådan et FN-godkendt land? Er det for eksempel, <laughs> det er ikke, ikke Skotland, men det er United Kingdom for eksempel? Det kan jeg ikke se her. Jeg tror jeg ikke det gør, Jeg tror jeg ikke, det gør, det gør den store forskel. Jo, for forskel, så, er der jo flere, så er der jo flere lande at vælge med. <laughs> jo, jo, jo, jo, jo. Det er mange, kan jeg sige. Okay. Øh... Det er i hvert fald flere, flere end 14. Jamen, jeg siger 170. Og hvad er dit bud, Niklas? Jamen, jeg var jo egentlig på 176 oppe i mit hoved. Øhm, og tidligere var jeg faktisk helt op i 200. Men tænkte jeg, hvor mange lande kan der også være til et år? Eller? Men jeg siger 176. Jamen, så er det Niklas, der bliver Pis. vinderen. 202 deltagende lande. Men så, er det, så stiller folk jo <laughs> under deres eget flag, for der er kun 194 <laughs> lande i verden. Jamen, det må de jo gøre så. Øh, og man kan, jeg vil så sige, jeg tror også tendensen er, øh, Josefine, som du siger det er, at, at folk stiller under deres øh, egne, fordi tendensen er, at det hele tiden bliver højere og højere, og i Atlanta i 96, der er det 197 deltagende lande, okay. og så ryger den op på 199 i Sydney i 2000, og så op på 204 lande, eller 202 lande i 2004 i Athen. Okay. Øhm, så... Øh ej, hvor skal vi ende den her? Jeg bliver altså nødt til at næsten at sige, at den skal blive Nej, den Niklas vinder. Jeg kan godt tåle det. Jeg har jo nærmest aldrig vundet en quiz. Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Jamen, vi tager en forsigtig sejr til Niklas. Jeg jubler heller ikke det helt store. Nej, det var en meget fair kamp. Det var så fint. Og jeg synes også, noget af det falder tilbage på mig som game master, at der var sgu for mange fakta check. Der skulle, der skulle gøres undervejs, men uh, det, det er svært, når, når nettet flyder over med men, det ene og det andet. Vi tager en quiz en anden gang, hvor at, uh, jeg får lov til at spille, stille Niklas tre spørgsmål om kvindehåndbold, OL-kvindehåndbold, <laughs> og Niklas får lov til at spille, stille mig om herrehåndbold. Så ser vi, hvordan det går. Lige præcis. <laughs> Jamen, vi vil utrolig gerne høre om øh, en, øh, en god Episode, eller en sjov episode fra, fra din håndboldkære omkring bødekassen, hvor mm. at der virkelig er en, der er dummet sig, eller en, som virkelig har fået sådan en dumme bød, øh, eller måske en, som øh, er begyndt at diskutere lidt, øh, da vedkommende fik bøden. Øh, mm. Men i hvert fald noget omkring bødekassen, der, der plejer altid at være lidt historier at, at hente. Ja, jeg tror faktisk, at øh, altså for der var masser, der har argumenteret for, hvorfor de ikke skulle have bøder, og derfor så blev der selvfølgelig indført bøde for, for Brok over bøde, ikke? Øh, og også bøde for at melde sig ud af bødekassen. Og der, oh, så langt! Og, ja, og, og der har også været... Øh, så var der på et tidspunkt, hvor bøden for at blive gravid midt i sæsonen kom ind, og vi alle sammen tænkte, at det er der jo ingen, der bliver. Nu der bliver alle det jo, så det, jeg ved ikke, hvad, hvad den koster rundt omkring i, i de forskellige klubber. Øhm, i FCK, Hvorfor der... skal man have bøde for det? det, er, det der... kan man er det ikke uretfærdigt? Så kan man ikke spille sæsonen færdig jo, kan man Nej, sige. nej, men altså... Men, øh, <laughs> jeg vil ikke se, at man kan planlægge, hvornår man vil være gravid jo. Nej, <laughs> men dengang jeg spillede, var der jo nærmest ikke nogen, der blev gravid øh, i karrieren. Så, øh, Nej, okay. så den var også lidt gratis. Øh, ja, ja, okay, okay. ja, så var der øh, i FCK havde vi to omvendte bøder. Øh, der havde vi det var jo meget sådan de klassiske bøder med komme for sent og glemme det ene og det andet og guld kort, rødt kort. Men så fik man faktisk en bonus hvis man øh, kyssede Ståle Solbakken eller Markus Albæk. Øhm, og det var, <laughs> det, det var der jo selvfølgelig ikke rigtig nogen, der gjorde fordi de begge to var, var lykkelig gift. Men, øh, men den skulle ligesom på, fordi så ville man faktisk få 500 kroner i, i bonus. Øhm, så var vi villige til at... Og så gav bødekassen den. Så gav den bøde, Okay, ja. ja, så omvendt bøde, yes. Yes. Øh, men jeg tror, den, den, den vildeste bøde, har faktisk været, før omtalte, holdleder øh, Mie, som øh, var meget sådan, hun kunne godt være sådan, lidt nervøs type, så hun var sådan meget, hvis vi skulle nogen steder, husk nu jeres pas. Altså, hun ville gerne på en, på en europakaptur vil hun meget gerne samle vores pas ind, for det som ligesom var hende, der tog passene med ud i lufthavnen, og hvor vi var sådan, hvad så hvis det er dig, der bliver kørt ned af en bil på vej derud, er det så, øh, er det så smart, at passene er samlet. Så vi skulle til, øh, til Luxembourg på en træningslejr på et tidspunkt, hvor vi faktisk, for at det ikke skal være løgn, skulle med tog hele vejen til Luxembourg. Øhm, og der kom, skulle vi mødes ind på hovedbanen i gården, og Mie havde ringet rundt til alle dagen før, for at sikre, at de havde pakket passet, og vi kommer derind og står under det store uge, og klar til at tage med firetoget mod Luxembourg, og Mie har selvfølgelig selv glemt sit pas. <laughs> <laughs> så det, så det, det, det tror jeg egentlig, at den, jeg sådan vil fremhæve, fordi ellers så synes jeg faktisk, det sådan meget, har været, været dydsmønstre, jeg har spillet med, så har der været Karins Brog, og, og sådan nogle ting, men ellers så synes jeg ikke, der er sådan nogle helt... Helt grælde tilfælde. har det brokke Jeg tror, at Karin hun var i en landskamp mod Angola ved at slå en fløjspiller ned og fik rødt kort for det, fordi at hun var blevet ramt i hovedet. Det, det tror jeg godt kunne give lidt i bødekassen. Men øh, ellers så tror jeg bare det... Jeg tror faktisk, på et tidspunkt øh, måtte vi lige indføre sådan en målbøde eller sådan en vundet kamp, tabt bøde for at få, øh, få råd til at komme til Mallorca med, med, med FCK i, <laughs> i, i sin tid. Og så... Øh, og så gav Dan ham og point, øh, pointbøder, eller penge, så vi havde råd til at, at komme afsted på den her tur. der var ikke noget, der ind over, øh, der lige var lidt øh, gavmild? Øh, jo, men det var Dan, der mest var på håndbold, så det var ham, der, der ligesom lavede aftalen, at vi, fik vist, at vi fik et beløb per point, og de blev kun effektueret, hvis vi kom i slutspillet. Øh, <laughs> så, så, øh, så vi kom til... Og gjorde, det gjorde vi Det gjorde vi, ja. Så vi kom til øh, Mallorca. Magaluf, luf, luf, men... luf. Ja. <laughs> uh -huh. Ned sammen med alle tyskerne Ja, og herreholdet, som faktisk vandt uh, DM det år Det var i 2008 mm -hmm. ja. Og var det en god tur, I havde der? Ja, det var sjovt Det var, det var skumme party og... Ej, det var ikke. jeg var ikke til skumme Men det var der nogle af de, de unge, der var Jeg var allerede gammel på det tidspunkt Men ja, det var, det var super sjovt det var, det var også en ting dengang Jeg ved heller ikke, om det eksisterer længere Phone party øh, jeg ved Det heller Ikke det godt nok længe siden, jeg har hørt om det i hvert fald Ja, ja så det, jeg har desværre ikke de helt sjove historier fra bødekassen, fordi jeg selv altid dukkede op til tiden og havde min sko med. Men kom I altid afsted på bødekassen tur? Vi har kun været på, jeg har kun været med på den ene. Det var kun det sidste år i FCK, vi havde, vi havde den her deal, og det var også lidt fordi, at holdet endte med at blive splittet øh, i atomer efter, fordi at det var der, Anja tog over og kom med hele slagelseholdet, så vi, vi skulle alle sammen alle mulige andre steder hen, øh, så vi havde det var simpelthen så fedt at have den der sidste tur sammen. Øh, eller så var bødekassen jo meget sådan en, øh, sådan en tema dag øh, hvor man ja, lavede alt muligt sjov, og lavede sådan en fest, alt efter hvor mange mm -hmm. penge der var. Det er Christina Pedersen, der spillede, stod, stod på mål, i, også på landshold i en periode. Det, det endte gerne med en fest i hendes forældres øh, kælder, eller de boede sådan et lejlighedskompleks, hvor der var, en, hvor der var sådan et tilhørende selskabslokale, der er blevet holdt mange gode bødekassefester. Arh, det lyder godt. Ja. Hvad, hedder det? Hvad gør man, når man står der og så har glemt sit pas? Jamen, så nåede hun da så heldigvis at uh, ringe til sin mand, som, som kom med det, fordi hun var selvfølgelig kommet i god tid, og gudskelov havde hun også fundet ud af det i god tid. Så uh, okay. hun nåede at få det eller så ja. vil jeg sige at øh, vores træner på det tidspunkt som Asylle havde øh, havde ligesom forklaret os at vi skulle med tog derned fordi det passede så super godt med togtiderne to nærmest kun samme at komme til, øh, til Luxembourg Luxemburg med tog som det ville være gjort med fly og jeg vil sige altså da vi trådte ind i den der sovekabine i, i, i toget, og vi sådan sat, lå og tænkte på, at det kunne have været sjovt, hvis du var fodboldholdet, der skulle have været sted på den her tur med, med Ståle og, og ja, Markus Albæk og hvem der nu ellers spillede der på det tidspunkt. Da vi så skulle vende i halvanden time på Düsseldorf Hauptbahnhof kl. 6 om morgenen, der er ikke sikker på, at jeg var helt enig i det der med, at, at, at tiderne de passede bare så godt, og det var bare dernede. Så, øh, så hun kunne have indhentet det, hvis hun ikke havde nået det første tog, vil jeg sige. Ja, okay. Ja. Er der det nogen der er taget grund? flyet. Ja, præcis. præcis. Ja. Er ja. der nogen grund til, at det var, var stået i solbakken, som, øh, som man skulle kysse? Det var bare, fordi det var, det var jo en umulig opgave, og han var jo... Han var jo <laughs> Ståle var bare mega sej, altså det, det, det var han, og han var jo indebegrebet af, af FCK på det tidspunkt, det var faktisk det, den sæson, hvor de slog Manchester United i, i Champions League, så det var, sådan lidt, det var lidt sjovt det der med, og det var det år, jeg også blev opereret, så jeg, lå rigtig meget over i deres øh, fitnessrum og genoptrænede, og det var bare sådan lidt sjovt at se. Og lidt på mad på, og ja. håbede han, <laughs> han kom ind ad døren. Dog ikke. Men det var bare så sjovt at se, hvilken forskel der var på at være håndboldspiller og, og fodboldspiller ikke? Øhm, der, det, det var lidt nogle andre forhold. Vi kom cyklerne på vores, øh, vores fine, fine cykler der, og de, der holdt Porsche og, og store biler ud foran. Øh, men altså, ja, sådan var det. Det er jo ikke fordi, et, vi har følt, at vi savnede noget i den tid. Om en øh, fin, fin, fin bødekassehistorie, som jo også tog os lidt rundt øh, og ude i nogle afkroge. Vi skal videre og snakke lidt om øh, en, en vild øh, episode i din håndboldkarriere. Mm. Altså, hvor du bare selv har stået og tænkt, det der det var, for, det var for vildt på den ene eller den anden måde. Øh, det kan være til en kamp... Øh, eller en kamp i, i spiller eller det kan være noget uden for banen. Mm. Som jeg kan sige, den sæson, som jeg har talt om tidligere, den der 2003-2004 sæson i IKAST, hvor vi var igennem to trænerfyringer, der var så voldsomme, altså, det, mm. øh, det var jo en fuldstændig sindssyg sæson, også fordi det endte med, at vi, vi vandt Cup Winners Cup. Vi vandt ikke, øh, ikke DM-medaljer. Det, øh, det var de år, hvor slagelse havde... Øh, Cecilie lige gang og Bjarno Popovic så de vandt øh, de vandt de medaljer, de tror, mener også de vandt Champions League det år og Viborg vandt DHF-koppen, så det var det var danske vinder over hele linjen, ikke? Og vi. Mm. Så den, den var vild, men så tror jeg også de der to sidste sæsoner i jeg tog i FIF, som var sådan okay, jeg kommer ind i et setup, som er sådan halvprofessionelt, for så bestyrelsesformanden, står inde i bussen, da vi skal spille pokalkamp, lige inden sæsonen, den rigtige sæson går i gang, og vi skal til Sønderjysk og spille pokalkamp. Og han siger, prøv at høre, I har ikke, I har ikke fået jeres løn, men den er der i morgen, til at herhold så skal til Nordsjælland dagen efter og spille pokalkamp, og må køre derop i egne biler, fordi busregningen ikke er blevet betalt. Og, og det så viser sig, at det her, de her folk, der stod bag og skulle genrejse FIF, var ligesom et luftkastel. Og... Øh, og vi måtte, øh, vi måtte igennem en, en sag i Søgerhandelsretten omkring den her konkurs, for at overhovedet at finde ud af, om, om, vi måtte, om vi måtte spille. Og den eneste årsag til, at vi fik lov til at spille i ligaen, var fordi man ikke havde nået at få sin licens nu som aktieselskab, og det var aktieselskabet, der gik konkurs, og vi spillede videre på amatørafdelingens licens. Øh, så det var sådan en fuldstændig sindssyg øh, sæson, hvor vi, øh, hvor vi faktisk også spillede Europacup og... Øh, og måtte nærmest ud med hatten i hånden for at have penge for, for, for, for, til at komme til Østrig og spille mod Dånebjørn. Mod øh, to skønne videre, og så så <laughs> de, de var ikke så gode. Øh, men så videre til, til hvad hedder det? At skulle spille mod øh, Alicante i løbet af foråret, og faktisk, øh, faktisk godt kunne have vundet og være kommet i, i semifinalen, men, det, øh, men smed det væk i, i hjemmekampen. Øh, så altså det, det er sådan det, de to sæsoner. Selvom det har været de på mange måder værste, så har det også været de fedeste, fordi de netop har bevist alt det her omkring, hvad, hvad opnår man sammen, og, og gode historier, vi altid kan vende tilbage til og, og snakke mm. om. Så det, de, de står lysende klart for mig. Ja, der var vel også sket noget, som ikke uh, var helt normalt, og det er vel også derfor, at de hænger ved. Nemlig, det er ikke så nogen, der bare er, det var en sæson mere. Altså, ja, rart, det, det var virkelig, det var særligt på alle måder. Andersen jeg har afbrudt, med Christine Andersen, havde, afbryde, Christine Andersen ja, havde faktisk været i banken dagen efter, vi kom hjem fra Montenegro for at få vide, om hun kunne få lavet om til afdragsfri lån, fordi hvis Morten Fjellstad stod i hallen om tirsdagen, så ville hun ikke spille mere. Altså, så det, ja. <laughs> vi var så langt ude fire måneder inden et OL, ikke, at, at ja. der var altså folk ved at stoppe, så, så der skete bare rigtig, rigtig meget. Og, og nu havde vi jo sådan en, en vanvittig kamp her til, til, til VM, herre-VM, øh, uafgjort, ud i forlænget, underlige og så osv., har du stået i en kamp, hvor der, hvor, som du husker tilbage på, hvor du også bare tænker bagefter, hvad filandsket der lige der? Ja, OL-finalen. Altså, ingen tvivl om det, <laughs> fordi at, at øh, vi havde spillet mod Korea i den anden puljekamp og havde spillet uafgjort med dem, og så skal vi spille mod dem igen i finalen, og spiller uafgjort, og forlænget spilletid, uafgjort, forlænget spilletid, uafgjort... <laughs> Og så er der den her ret så legendariske øh, straffekonkurrence, hvor at, at det var jo sådan noget, vi spillede klokken 10 om formiddagen, og det var dengang, der stadig fandtes nøvlingkop. Så alle, man kender kendte, <laughs> alle, der gik op i håndbold, de sad i en eller anden halv i Nordjylland, ikke? Og så det her på små skærme i kafeterierne. Ah, øhm, okay, I spillede dansk tid kl. 10, ikke jeres... Jamen, det var jo kl. 11. Nå, var, I var i Vi var 18. i Aten, ja. Ja, ja, ja, ja. Så det, ja. Var, det var om formiddagen, Hvad det, var det, altså, det ligger de i en finale, jamen, det var, fordi, fordi det, de der var, mod der var for bære, nej, nej, det var fordi, der var maraton efterfølgende. Så der, der, de skulle ligesom have afsluttet alt for, at det her maraton, som jo var kæmpestort i Athen, altså det er det altid, men det var jo endnu større mm. der, det, det skulle ligesom fylde det mm. hele. Så vi skulle være færdige. Og så til den her straffekonkurrence, der havde Jan Pytlik og Kim Jensen, de havde lavet listen inden kvartfinalen, tror jeg faktisk. Havde de faktisk en liste klar over de fem, som skulle skyde. Og de lister dem op i sådan en meget naturlig rækkefølge. Øh, Linde Afgaard, øh, Katrine Frulund, Lotte Kærsgaard og Mette Vestergaard, som var de der fire. De var vores sikre kort på straffe. Og så, så lister de den sidste op, som er Henriette Mikkelsen. Og Henriette, hun, det var hendes første slutrunde. Og hun, hun er i forvejen bleg. Hun blev lige bleg, da hun så ligesom hørt, at hun var nummer 5 på den her liste. Ja. Og der, Mette Vestergaard kigger over på hende og siger, skal, skal vi bytte? Og så siger hun til Jan, jeg tager det femte. Og så bytter de ligesom plads i den her rækkefølge. Og Jan han kalder sig resten af os sammen og siger, hvem skyder det sjæde, hvis der bliver et sjæde? Og det er der bare ikke rigtig nogen, der svarer på, fordi der var ikke nogen af os, der var, der var vant til at skyde straffe. Og Rikke hørløkke ender med at sige, ja, det skal jeg nok. Øhm, og så øh, er det faktisk sådan, at Jan han forlader hallen fordi han kunne simpelthen ikke ud og se på det. Så han går ligesom ud i, i gangen, ud mod omklædningsrummene, og, og står derude. Og så går den her straffekonkurrence så, så fint i gang, og Karen tager det andet straffe, og det fjerde, og de tre første får scoret. Og der er uh, Henriette, skal så uh, skyde det fjerde straffe. Og Lotte Kærsgaard og jeg står ude på sidelinjen, og diskuterer, om vi egentlig har vundet, hvis hun scorer. Der er ingen, der, er ingen, der har styr på noget som helst. Og faktisk, når man ser kampen, hvis man, I kan finde YouTube-klip med det, så kan man høre Fleming Toft sige, og hun scorer, og det er sikkert. Og så går der lidt, og så kan han godt se, at vi begynder at løbe, og så råber han, Danmark er olympiske mestre. <laughs> så han er heller ikke med på, at vi faktisk øh, ikke kan nå os på det tidspunkt. Så da Henry, hun skyder, så ender det jo med, at selvom hun ikke skulle have været den afgørende, så bliver hun det alligevel. Og så kaster vi os ind i den her bunke, fuldstændig legendarisk scene, hvor at, øh, Mette Vestergaard er ved at komme til skade, og alt går galt. Og pludselig så kommer Jan så tristne ud fra sit skjul dernede og kan se, at vi ligger i en bunke <laughs> <laughs> inde på banen, og så kan han også godt lige være med. Og så, så var alt jo fint. det er meget sjovt, at du siger det, fordi jeg havde det jo faktisk på samme måde nu her til Kvartfladen mod Ægypten. Du havde ikke styr på at, det? Nej, nej, hvor at... Øh, øh, jeg går væk, og så går Lasse så ned og skal tage det femte skud. Og så kan jeg ikke huske, hvem jeg står, om jeg står ved siden af Nikolaj og så er jeg sådan, hvad hvis han scorer nu, er vi så færdige? Ja. Ja, ja, ja. Nå, okay, Okay, så løber <laughs> Ja, men det er så super mærkeligt. Man er sådan en helt andet sted, ikke? Øh, mm. Men at kommentatoren ikke har styr på det, det var måske ikke sådan helt optimalt. Arh, jeg har burde have holdt... Ja. Det er ligesom jeg ikke har styr på kvisen herover. Sådan, sådan, ja, sådan, sådan kan det gå altså, hey, øh, men havde, Det laver vi med. Du, du sagde selv, Josefine Du sagde selv det der med, I var selv Hvis hun scorer, har vi vundet så, Men I vidste I det vidste så godt, eller hvad? Men så er der nogen, der begyndte at løbe, så løb vi andre bare med så, <laughs> det, var det var flot, så bare at hvis de løb, løb forkert, forkert. Ja, ja, den havde ikke været god Nej, så, så var den ved at være der ja. Vi kunne i hvert fald se ja. på koreanerne De var ikke øh, super happy ej, okay, okay. Ej. Altså, øh, den ligger... Øh, vi, vi skal nok finde et link til den. Der ligger også noget inden, inden for DR. Og der står faktisk meget interessant i den også, øh, den artikel inden for DR, der står faktisk, som du sagde, Josefine, at øh, Katrine Foglund, hun score 15. Ja. 15 mål i kampen. Og Karin Mortensen har en redningsprocent på... Og nu spørger jeg dig, Niklas. 44. Nej. Men hvor meget stod du med i VM-finalen? Kan du huske det, vi havde øh, gissel med? Nå. <laughs> Han gættede 1% over. 1, tror jeg. 41. Yes, det står Karin Mortensen også med i OL finalen. Okay. Altså vi skal lige sige at øh, der var jo to gange forlænget spilletid, så flottere var det heller ikke at hun scorede 15 mål. <laughs> <laughs> Skulle igen. Men der var, var ikke nogen andre der gjorde det. Hun var vil hun, hun var i den der finale. Øh og så var hun lige en tur til dopingkontrol efterfølgende, mens vi andre sad på havnen uh. og hyggede os. Ja. Nå. <laughs> ja. ja. Nå, men okay, det var så altså man kan sige, det, det må nærmest også have været den vanvittigste håndboldkamp med et dansk landshold, øh, altså siden det her VM, der lige har været den egypten kamp så må det der, den der finale jo have været ja, den eneste, altså, tænker jeg, ikke? Jeg, jeg vil sige, jeg tror, at de har jo alle tre, de, de finaler, hvor, der, hvor Danmark har vundet de tre guldmedaljer på OL, har jo alle sammen været vanvittige. Fordi den mm. første i Atlanta var den, hvor Anja brændte straffe, Øh, ja, og de også ja. kommet forlænget Og så den næste der i, i 2000 Var den, hvor at de faktisk var bagud Med syv mod Ungarn Og ender med at vinde med fire øh, Så der ja. var sådan flere der havde tænkt jeg slukker bare nu, fordi de er, de er færdige <laughs> Og så, øh, så vandt de med fire Jamen, nu snakker du så selv om nogle, nogle kampe i Østrig i, med, med FIF, som ikke gik så godt. Og øh, nu har vi lige snakket om at vinde det her OL og så videre. Men, men hvem er den dårligste taber, du har spillet med? Jamen, det er... Karin. Ja, ja. ja. <laughs> det, det bliver en karen podcast det her. Ja. <laughs> Jamen, det er Karin, Det er der slet ikke nogen tvivl om. Okay. Ja. Fordi... Fordi Karin er, er jo ikke en dårlig taber. Hun, hun, er bare, altså, hun vil bare virkelig, Hun vil virkelig. bare ikke tabe. Nej, hun vil ikke tabe. Så du ved, altså mm. også, hvis man sidder og spiller partners med hende, kan hun bruge 10 minutter på for at foretage et træk, fordi at hun skal være 100% sikker på, at hun, hun gør det rigtige og at, at hun ikke begår nogen dumheder. Altså hun er, hun er perfektionist og... På det punkt, altså Karen dummer sig på alle mulige andre punkter, hun er elendig til navn for eksempel, og har mange, har mange sjove ting, og hun ikke har en skide styr på, men, men med sådan noget der at vinde tab, der er, ja der er, det, hun gider sgu ikke tabe. Nej, jamen det, det er sådan, det skal være, det er mentaliteten. Jeg kan også godt mærke det, når jeg spiller med Niklas, øh, et spil, der er vi tit sammen mod vores... Øh, koner, og vi taber hver gang. Altså, ja, okay. det lige meget hvad, så taber vi hver gang. Men Niklas, ligesom du også kunne høre i quizzen her, ikke? Hvorfor, øh, ja, hvorfor må man have søren det, det? hvorfor det? Hvorfor det er altid sådan lidt... Øh, ja. øh, han er jo så på hold med mig, men, øh, men øh, man kan godt mærke, at der er noget, øh, noget mentalitet. Det er også fordi, ja. at det er et spillet, hvor der er noget med at nynne, det er noget med at kunne nogle sangtekster, det er noget oh. med at kunne nogle kunstnere. Og jeg kan heller ikke det der. Det er ikke navn. Altså, jeg kan godt høre en sang, men jeg går ikke ind og kigger på, hvem der lige har lavet den. Ej, men, altså, nej. Det interesserer mig da ikke. Ej. Til gengæld er du god til at lave det der, hvor du skal mime. Mm. Ja, det er fint. Det tror <laughs> jeg ikke, vi skal komme så er jeg spændt på at høre, om Karin også er blandt dine øh, sjoveste medspillere, du har spillet med. Ja, men det er hun, men eller, det, er ikke. det er ikke. Eller måske øh, skæveste øh, spillere, du nogensinde har spillet sammen med. Ja, det, det er hun jo, men det er, ikke, det er ikke altid frivilligt, vil jeg sige. Jeg tror, at der, der, der tror jeg faktisk, at jeg vil nævne med det som sådan kommer helt ind fra, ind fra bænken her eller ind fra højre. Hun er en af de sjoveste mennesker, jeg, jeg kender generelt. Sjøbær kan godt blive sur, og hun vil også gerne vinde, men hun, hun, er, hun er sindssygt hårdfører. Og hun er sådan lidt... Øh, I forhold til, hvordan, hvordan man, man skal takle. Jeg ved, alle, alle trænere, der har trænet herrehåndbold, der går over på, og træner kvindehåndbold, siger jo, at øh, man skal være uddannet psykolog for at kunne træne kvinder. <laughs> og det, og det, det skal man bare ikke for at træne Sjøbær, fordi at hun, er, øh, hun, hun tager bare imod. Hvis der er nogen, der skal lade ud, tager hun bare imod, og så bliver hun bedre. Og så er hun bare helt vildt sjov og det er altid det er Sjøbær, der der danser nøgen i øh, i badet og det er det er Sjøbær, der altid har en eller anden sjov bemærkning og hun, hun er en af de øh, både skæveste typer spilmæssigt øh, jeg har spillet sammen med fordi hun sådan både spillede venstre og playmaker og måske ikke altid lige havde det bedste overblik men hun havde et sindssygt godt skud og Sjøbær fik en over meget øh, hug efter vores EM-slutrunde i, i Ungarn, der faktisk meget apropos, hvor hun kom ind som ny, og som, som nye unge så tit gør, spiller sindssygt godt de første kampe, og så går det en lille smule ned ad bakke, og så taber hun bolden på et eller andet kritisk tidspunkt i semifinalen mod, mod Norge, øhm, så, nej, eller i finalen mod Norge, undskyld, så, så vi ender med at få sølv. Øhm, men jeg vil bare sige, at at havde hun ikke været der, så havde vi heller ikke stået i den finale, så hun, hun og hun er bare sådan en, der, nå, det, så kommer jeg videre over det, og så spiller jeg videre. Øh, så, mm. så meget sådan hårhudet og helt vanvittigt festlig og sjovt at være sammen med. nej, det lyder godt. Ja, så, så hun, kan, hun, hun fortjener at blive nævnt der, vil jeg sige. Ja, det er også en god kvalitet, hvis man bare lige ryster det af altså. sig. Ja, det er det. det øh... Fordi det kommer man ud for. Øh... Ja. Ja. En gang imellem. Forholdsvis mange gange ja. i løbet af en karriere. Ja, ja. Ja, og så sådan lidt på det måske, Josefine, så vi, vi nærmer os afslutningen her, men, men er der noget, som du tænker tilbage, nu nu siger du, at hun havde et enormt humør, og sådan noget, kunne tingene af sig, og kunne sige, måske tryk på pytknappen, og så komme videre. Øhm, er der noget, som, som du har sådan fortrudt i din karriere, som du her, nu sidder du og er stoppet, så du kan kigge tilbage og tænke, om det der vil jeg måske gerne have lavet om, mm. og det kan jo lige så vel være, at jeg skulle ikke have været så perfektionistisk, eller mm. er der nogle ting, som du tænker, du... Øh Øh, ja, både den med perfektionisme Altså, jeg ville være mm. typen, der kunne score 9 på 10 Og huske den ene, jeg brændte øh, Og det, mm. der tror jeg Det der med, at der, der er så mange Af pigerne, der for børn I løbet af karrieren nu, det vil i hvert fald øh, Have været med til at ændre det For mig også, tror jeg, lidt en anden øh, Tilgang til livet, efter man har fået de der børn Og den kunne ja. jeg måske godt have brugt Min krop ville aldrig kunne have, kunne have Holdt til at spille længere Efter, øh, efter jeg fik børn øh, for jeg var jo i forvejen smadret med det der knæ, jeg havde. Men så tror jeg, at den anden ting, jeg virkelig godt kunne have tænkt mig, som jeg ærger mig, ikke var mere på måde, da, da jeg spillede, det ville være at have taget et år i udlandet. Øhm, så mens jeg spillede, var det jo enormt stort at spille i den danske liga. Den danske liga var verdens bedste, og der var, der var ikke ret mange, der tog til udlandet. Nu der, der får alle sådan et udlandsophold, som, som både giver hår på brystet, og som lærer ind et andet sprog, og en anden kultur, og... Øh, og det har jeg aldrig haft muligheden for, heller ikke studiemæssigt, eller, eller sådan bare tage, man tager jo ikke et år væk, når man, når man spiller håndbold på det plan, vi har spillet. Men man gjorde det bare heller ikke håndboldmæssigt, da jeg spillede, og det kunne jeg, det kunne jeg virkelig godt have tænkt mig. Mm. Nu tager du så revanche i forhold til at komme til, til Afrika, Ja, yeah, ja, yeah, ja, og vi har, øh, vi har rejst sindssygt meget også med vores børn. Min ældste datter har været i, vi talte for ikke ret lang tid siden, 23 lande. Vi har været i de mest mærkelige steder og, og sådan noget. Så på den måde tager jeg lidt revance, men det der med at bo et andet sted, det, det, det vil jeg gerne have prøvet. Det kan selvfølgelig nå endnu, men det ligger ikke lige for, kan man sige. Nej, Hvad med din græl fra Gambia. Jamen, min far bor jo her, øh, og, og derfor så er det, det, er, det er et feriested mere end det er et, et okay. sted at, at rejse hen. Jeg tror, min far fylder... Men har i kontakt? Ja, det har vi, det har vi. Og, øh, altså, min far fylder 75 næste år. Der håber at vi skal have en tur der ned. Øh, har været der ned nogle gange, så øh, og måske kunne der også ligge et et projekt i Gambia. Øh, men men altså, jeg jeg kunne ikke bo der ned. Mm, nej. Ja, så apropos fandt, det startede vi jo sådan set også udsendelsen med øhm, hvor mange gange har du øh, været i Sierra Leone og, og øh, vi ved at du skal ned igen i efteråret her, men hvor mange gange har du været dernede sådan indtil videre? Jamen, jeg har kun været dernede en enkelt gang og, og ja. det skyldes jo primært corona øh, jeg ville mm. formentlig have været dernede en enkelt eller to gange mere i i 2020, hvis der ikke havde været corona, men vi lykkedes faktisk med at komme en tur til Ghana i oktober, selvom der var øh, rejserestriktioner, fordi man ligesom bedre kan tage afsted på en erhvervsrejse. Øh, så jeg har kun mm. været i Sierra Leone én gang, og jeg har jo ikke været dernede, mens vores øh, store, det var sådan de spæde spæde stik til, til håndboldprojektet, der var i gang i januar 19, da jeg var dernede. Øh, og øh, ja, jeg glæder mig til at komme der ned igen, og og se det hele, og forhåbentlig det, det, det er stor, en stor drøm for os, at vi også i 2021, slutningen over, måske kan lykkes med at få besøg dernedefra. Og så bare igen endnu en opfordring til herfra i hvert fald gå ind på at Bo i og melde dit hold til, så vi kan støtte projektet sammen, og øh, som sagt, det behøver ikke at være hele ens bødekasse, det kan bare være et element i bødekassen, eller man kan opfinde, og det synes jeg sådan set også, vi skal gøre nu, for det snakker vi om sidst. Det synes jeg også, I skal. Har du tænkt over noget, Josefine? Eller har du tænkt over noget, Niklas? Vi snakker om det her, hvis vi siger et ord, et ord, der, vi, der går igen mange gange. Det kan hurtigt blive lidt svært at sidde og tælle, hvor mange gange vi siger det ord. Men, øhm eller hvis Niklas glemmer et navn, eller... Ja, der kunne se... Kunne se det, det gør jeg jo ikke. <laughs> <så det var. laughs> vi behøver heller ikke beslutte det nu her. Vi kan i hvert fald bare sige, at... Det Det kunne også være, at lytterne at vi, havde nogle gode ideer til... Ja, det kunne ja, godt gøre. være, at vi skulle lægge det op til lytterne. Ja. Det kunne også være, at de har at de sådan har lagt mærke til en rigtig irriterende ting, som jeg altid gør, eller som Jonas altid gør, som ja. vi lige skal prøve at råde lidt båd på. Mm. Ja, lige præcis. For eksempel, at jeg siger lige præcis, det kunne godt være ja, det en det af kan, dem. Det kunne være beviden. <laughs> ja, og så er det 5 kroner hver gang. Øh, det bliver dyrt for dig. Ja, men fordi vi må jo selvfølgelig ikke undgå det. Det er jo også det, der skal være sådan. Der skal være en, en balance. Det skal jo ikke være sådan, at vi pludselig stopper med at, at <laughs> sige Ej. noget. Nej, fordi... det skulle gerne være sådan. Nej, det skal faktisk være et, som vi bruger hele tiden. Jeg er gerne, ja, komme, gerne. Et, vi ikke kan undgå. Og så tænker jeg, at I lige går ind og, og melder Duften af Harpexes bødekasse til, når jeg har fundet en, en bøde, det skal være. Det kan du tro, vi gør. Den der kæmpe øh... bødekasse, vi har i Duften af Harpex. Ja, præcis. præcis. <laughs> <laughs> ja, men øh, ej, så bare til slut, når det nu er det legende legendeafsnit her. Er der, er der et råd, som du vil give videre til, til håndboldspillere, øh, som måske gerne vil leve af at spille håndbold i dag. Nu hørte vi, at der er nogen, der lytter til duften af og på baggrund af at lytte til udsendelsen her, så vil de gerne begynde at spille håndbold. Og Niklas har jo mange gange fortalt det her med, at det der med at, at gå alt for målrettet efter det, mm. det kan sådan set også være lidt farligt. Man skal mere tage det som det her med, at man kommer ned i halen om søndagen, man hygger sig, og det bliver en del af ens liv på, på en god måde, uden at det bliver alt for sådan professionelt fra starten. Men har du et råd, Josefine, som du vil give videre til, til unge spillere, der, mm. der ser en fremtid inden for håndbold? Jeg tror lidt, det er det samme. Altså, jeg har i hvert fald truffet nogle valg i, i min karriere, som jeg kunne godt have spillet i måske endnu større klubber, end jeg gjorde. Men jeg havde altid mig selv mit hjerte og min, min mave fornemmelse med i alt hvad jeg gjorde og det, allerede som ungdomsspiller kunne jeg være rykket til Viborg som var en kvindeklub det kunne jeg have gjort øh, 3-4 år før jeg gjorde men jeg kunne mærke at det skulle jeg ikke jeg skulle have øh, nærværet og hyggen og alt hvad der var i Bjergenbro og det, det tror jeg virkelig er øh, det vigtige husk at, husk at leg og lad det, være, øh, lad det være en leg og lad det, lad det være det sociale øh, element der, der fylder mest. fordi selvfølgelig skal man være målrettet og man skal træne rigtig meget men, men hvis, man, hvis man ikke har sig selv med i det, så, så bliver det heller ikke nogen, øh, nogen sjov karriere så bliver det skud nogle hårde år ja, så tror jeg mm. man brænder ud lidt, ja. lidt hurtigere alt for tidligt ja. Ja. det er jo rigtig rart at høre også fra en som ligesom har afsluttet karrieren og, og nu, altså dig Josefine som så også er videre i et, i et andet arbejdsliv nu ikke, og kan kigge tilbage til det på den måde mm. Jamen, Niklas, har du mere på dagsordenen. Nej. Jeg vil bare sige tusind, tusind tak, fordi du vil være med. Selvfølgelig. Det var rigtig hyggeligt. Det var det. Det var, øh, øh, hvad hedder det, oplysende, og det var øh, sjovt, mange øh, gode historier, og dejligt at få genopfrisket lidt øh, tilbage fra, <laughs> fra, fra kvindernes storhed. Ja. ja, præcis. <laughs> <laughs> Super. Så øh, tak, fordi du vil være med, Josefine. Selv tak. Vi ses. Vi lyttes ved. <laughs> Det har afsnit af Duften af Harpix, til bare præsenteret i samarbejde med BookBeat.dk. Og husk, man kan altså gå ind på BookBeat.dk, skrive slash Harpix, og så får man altså 6 ugers gratis lytterlæs til over 200.000 titler derinde. Man kan også downloade appen, og så øh, bruge den. Det er altså super smart. Og øh, der er selvfølgelig linket ned i episodebeskrivelsen til, at man kan komme direkte ind og gøre brug af den her øh, rabatkode, altså Harpix. Så øh, gør brug af det, og så lyttes vi ved snart igen. Hej!